до щойно знятих мебльованих апартаментів. А те, що біля дверей з ночі якийсь чолов'яга крутився, ну хіба таке помітиш у доленосний день? На ранок прокинувся Олексій уже не хлопчиком, мужем. Помилувався, як юна дружина в подушку носиком вткнулась, накрив оголене плечико ковдрою, Поцілував краєчик світлого пасма, щоби, не дай Боже, не розбудити. Узяв свою теку, комір під саме підборіддя застібнув, волосся пригладив, і до роботи. Не терпілося на горло державному злочину наступити. На порозі озирнувся, кімната вся сонцем залита, біла весільня сукня. Розкинулася на кріслі аж до самої підлоги, Ніби морська хвиля або хмара небесна. Пташки у прочинене вікно цвірінькають, Сон золотий навівають. Ех, можна було б іще поніжитися Біля молодої дружини. Власне, він саме так і вчинив би, Але кликав Олексія борг честі. Тихо-тихо. Вислузнув за двері, радіючи, що увечері чекатиме на нього тут медова казка. Досить. Набувся сиротою, тепер усе інакше піде. А хвилин зо п'ять чи, може, десять, якби ж то знати, у шпарину, що під підлогою та дверима була, коричнева змійка полізла, доповзла до краю білої сукні посунула під ліжко. І вже не змійка, а ціле коричневе озеро підлогу вкрило. У ньому і сухня, і звішане з ліжка подружнього простирадло, і краї портьєр вимокли. І по тому озеру замить запалали заграви. Спочатку теж змійками золотими, а потім уже цілим морем смертельного Швидкого вогню. У цей час Олексій у кабінеті начальства стояв і сумно слухав, як вичитує його обрполіцмейстер. Мовляв, не лізьте, пане крапко, не у свої справи, не чіпайте доброго імені славетного посла Вільгельма фон Айзена. Вивчені ваші доповіді, нічого в них слушного немає. Сам пан німецький посол, з яким погоманіли по душах, добряче посміявся. Звісно, про добрий прийом, на якому посол по-дружньому подарував обер поліцмейстеру дещо в конверті, так на розвиток поліції, крепці знати не обов'язково. Та й про соколини полювання, де вони так гарно час провели, також. «Тож нехай пан посол краще над одним невігласом сищиком сміється, ніж над усім департаментом. Можете бути вільним. І більше ні-ні. Не цицяйте ніс у державні справи. Крадіжками займайтесь. Так, Рибанько, закінчилося те затишне життя, що один день та одну ніч усього і тривало». «Попіл лишився, попіл у серці. І так очі запорошив, що наступного ж дня, взявши револьвер, попрямував Олексій Богданович Крапка, удівець і нещасливець, прямо на світський прийом до маєтку губернатора. Проскочив повзла Київ, що за поли його намагалися хапати». Надто підозрілим їм здався той молодик з чорною, невідмитою сажі щокою у розстебнутому мундирі, без брильянтино на скуйовдженому волосі. Схопили було, та не втримали. Пробіг цей невіжений крізь залу туди, де в оточенні пані панянок височив, мов, Ейфелева вежа, поважний німецький посол. Руку з кишені вийняв, а в ній револьвер. Пан посол за панянками сховався. Крик, гвалт, як Олексію в панянок стріляти. Скрутили його, повели. Бал продовжився, хоча настрій усе ж таки у багатьох було зіпсовано.